Biografia, un joc, de Max Frisch. Traducere și adaptare radiofonică, de Paul B. Marian. S-ar putea, totuși, datorită hazardului, să am șocut totul altă biografie? Iar aceea avută cândva, acea biografie a noastră, cu toate datele ei, de care ne e silă, nici măcar nu trebuie să fie cea mai verosimilă. Este doar una posibilă, una din multele, care ar fi și ele tot atât de posibile în aceleași condiții sociale și istorice și cu aceleași aptitudini ale individului. Văzută astfel, ce poate în general să însemne o biografie? Nu-mi doresc neapărat o biografie mai bună sau mai rea. Refuz doar să acord tuturor acelor fapte care s-au întâmplat cândva Și numai pentru că s-au întâmplat Pentru că au devenit istorice și astfel definitive Refuz să le acord, zic O semnificație care nu li se poate atribui Domnule Corman Domnule Corman, vă pot eu ajuta să vă schimbați biografia? Dumnezeu? Dar cine ești, domnule ca să-mi poți da un astfel de ajutor? Nici nu mă cunoști măcar Aici vă înșelați grozav Eu cunosc nu numai biografia dumneavoastră Ci a tuturor oamenilor Le-am trecut pe toate aici În dosare de mele Mi se spune de altfel Omul cu dosarul mm. Și eu în, Tocmai ca și un regizor Vă voi conduce de-a lungul întregului Spectacol al vieții dumneavoastră Să-mi spuneți dar, De unde vreți să începem? De unde? din seara în care am cunoscut-o pe Antoaneta. Prebine, să doar o clipă dosarul. Mm, da, da, era în seara de 26 mai 1960. Da. Fuseseți numit profesor universitar și o grămadă de prieteni și cunoscuți au venit să vă felicite. Au stat destul de mult la dumneavoastră. Nu se făcuse târziu În sfârșit invitații au plecat Și dumneavoastră ați răsuflat ușurat Vă aduceți aminte, nu? Da, desigur E, atunci putem începe Bine că au plecat cu toți, M-au pricisit grozav cu palavrăgerile lor. Afară de mine. Nu, dumneavoastră? Nici nu v-am zărit în semini, de un uh, Am să plec și eu îndată. Dar nu, nu vă simțiți bine? Împotriva. Am rămas doar să mai fumez o țigară, dacă nu deranjez. Îmi dați un foc? Da. Uh, a fost foarte plăcut. Unii din ei sunt oameni foarte bine, foarte interesanți. Așa cred. Mai aveți ceva de băut? Da, cred că whisky. E cu gheață? Mulțumesc. Da, Serviciu. Dar dumneavoastră? Eu am mine de lucru. Cu ce vă ocupați? Eu ora două. Mai așteptați pe cineva? Nu, nu, din potriva nu. Sunteți obosit? Sunt mort de oboseană De ce nu vă așezați? Nu pot să beau mai repede De fapt am vrut să mai ascult o dată Melodia ceasului ăsta vechi uh -huh. Mă fascinează ceasurile cu muzică Figurinele reiau veșnic aceleași gesturi de îndată ce începe clinchetul Și chiar dacă e același cântec Îl aștept de fiecare dată cu aceeași curiozitate. dumneavoastră, nu? Încă unui Nu, Nu, nu, mulțumesc Nu, acum am să plec și eu da, Aveți mașină? Nu Să vă duc eu? Ei, cred că sunteți obosit. Nu, absolut deloc <laughs> Nici eu <laughs> Am să mai fumnez o tigare De ce mă priviți așa? dați un foc? Da De ce mă priviți așa? Ați spus ceva? Nu, nu. Nu, nici eu nu. Ce părere aveți despre Wittgenstein? Ce v-a venit să mă întrebați despre Wittgenstein? O, așa, într-o doară... mm -hmm. nu să stăm fără să scoatem o vorbă până în zon când vor începe să cirepească păsărelele. Ce spuneți de cazul, Krolewski? Cine-i Profesorul Krolewski, cel care a fost astăzi seara aici. Mm -hmm. Profesorul Vladimir Krolevski. Ce părere aveți despre marxism, leninism? V-aș putea întreba câți ani aveți? 29 Cu ce vă ocupați? În ce oraș locuiți? Actualmente la Paris Nu, totuși, sincer vorbind, nu țin să o știu deloc Întreb, întreb așa ca să nu tac, să nu fiu nepoliticos Eu ora două noapte. Sincer vorbind, mă să par curios, deși nu sunt și chiar ceea ce spune, E așa, ca să vorbim și noi Despre ceva în camera asta La ora două noapte Știu eu ce știu Ce anume știți? Cu cât e mai tăcută femeia Cu atât e mai convins bărbatul Că ieri e vinovat dacă se plictisesc amândoi Și în timpul ăsta, cu cât beau mai mult Cu atât sunt mai puțin inspirat Și cu cât mă simt mai puțin inspirat Cu atât am să vorbesc mai deschis, mai intim Numai fiindcă suntem între patru ochi La ora două noapte eu ce știu. E, și dumneavoastră nici nu mă ascultați, credeți-mă Nu mă ascultați deloc Dumneavoastră fumați mai departe, atât Și tăceți și așteptați momentul Când nu o să mai vină în minte nimic altceva Decât, uh, ca să zic așa uh, Faptul brut Că suntem bărbați și femei. De ce nu-mi comandați un taxi? O să vi-l comand de data ce îmi cereți Eu vă ascult Da, jucați Nu ei, atunci o să învățați în noaptea asta. De ce? O, o, o clipă doar. De ce nu comandați un taxi? Așa e. Asta este tabla de șac. sunt balonii. Asta e un cal și încă unul. Astea sunt turnurile. Aștia sunt nebunii. Unul pe alb, unul pe negru. Asta e regina. Așa, așa stă pe ei. Ea poate face orice mișcare. Și, regere. Eu nu sunt obosit, dar nu vă mai scoate niciun cuvânt până în zor când vor începe să cirepească păsările. Ați putea dormi aici, dar uh, ar fi mai bine să nu o faceți. Uh, sincer vorbind, mi-ar fi mai plăcut. A, aveți prima mișcare. Nu, și eu am mâine de lucru. No, dumneavoastră voastră, ca măsafir, aveți dreptul la piesele albe. Uh, îmi permiteți să aprind pipa? Da, firește. Da. Eu nu sunt dea și nici dumneavoastră nu sunteți. Amândoi știm ce nu vrem. Îndrăgoșit nu sunt. Vedeți... Uh, am și început să vorbesc pe un ton foarte intim și tocmai asta nu voiam. Și pe deasupra nici măcar nu știu cum vă cheamă. Antoneta. Ah, Anto... Nu, ne vedem astăzi pentru prima dată și dați-mi voie să nu vă spun pe numele de botez. Stein. Domnișoara Stein. Nu joc așa. Nu, vă explic eu fiecare mișcare. Deschideți jocul cu pionul din fața regelui. Așa. Bun. Eu, la rândul meu, mă apăr cu pionul din fața legii. Ah. Și acum, mutați calul care merge așa. O clipă să mă pudrez. Domne, și Stein. Să știți că vă apreciez. Cum adică? Nu știu, dar. Dacă nu jucăm acum șah, știu ce are să se întâmple mai departe. Am să vă ador, găsă să se minuneze o lume, am să vă răsfăț, am să vă port în brațe Sunteți făcute pentru așa ceva Și o să fiu convins că fără Antoaneta Stein nu mai pot trăi Ăsta îmi va părea destinul meu Timp de șapte ani am să vă tot port în brațe până când o să avem nevoie de doi avocați Așa că să jucăm șah Ce căutați? Jacheta da, Poftim, puftim jacheta Antoaneta o să ne purtăm reciproc recunoștință Șapte ani în șir Dacă o să-mi dați voi să comand un taxi Vă rog chiar Alo Vă rog să trimiteți un taxi În scoarul Lenz numărul 9 Vine, data. Mulțumesc Ne <hâ>, privim ca două pisici Miau Trebuie să pufăți. Dacă nu, pufă eu Miau Miau Miau Oh, ochii okay. Excelent, ochii okay. Coborâți ploapele în timp ce fumați Închideți ochii Aproape de tot Ochii ăștia oblici Exact, așa, excelent mm. Miau. Miau. Miau. Miau. Să lăsăm gluma. Să lăsăm gluma. Dați-mi voi să vă scot jacheta. Ce am crezut? Asusitaciu. Să lăsăm gluma. Stingeți cel puțin lumina. S-ar putea să începe încă o dată? De unde? Din clipa când bate ora două. Cum doriți. Lumina, vă rog. Poftim. De fapt, am vrut să mai ascult o dată muzica ceasului ăsta vechi. fascinează ceasurile cu muzică. Figurinele reiau veșnic aceleași gesturi de îndată ce începe clinketul. Și chiar dacă e același cântec, îl aștept de fiecare dată cu aceeași curiozitate Știu Dumneavoastră nu... Da, să întorc ceasul Poate pot să vă fiu agreabil. Din păcate, nu mai e rischi. Nu, nu face nimic. Am să fumez doar o țidare. Scuzați-mă, domnule, corman, asta nu mi s-a mai întâmplat. Este o... am așa deodată. Da, să chem un medic. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu vă uitați la mine. mi rușine. Sunt aproape dezbrăcat. O, Oh, mi nu, nu, știu eu ce știu, știu Nu, nu ați vrea să-i aduceți o pătură? Aduc o pătură, apoi iau o batistă, îi tamponez fruntea, tâmplele, pleoapele Am o vastă experiență de samaritan Fac cafea, stau la capătul ei și tac, stau, îi scot pantofii ca să se simtă mai bine Și la sfârșit urmează, stingeți cel puțin lumina da, Nu, nu, nu trebuie să vă jenați Asta se întâmplă, da? nu, nu, nu, nu, trebuie să vă jenați Ce faceți? V-am scos pantofii ca să vă simțiți mai bine stinde cel puțin, Lumina nu, Stai! Cine a fi Lumina? Stai! Nu vreți să continuați? Nu! Mă rog. Dați-mi, vă rog, rochea, sombran Nu, Unde-mi sunt pantofii? Uitați, uitați-mi, uitați-mi uitați pantofii Spuneați că că dacă ați putea să luați gheața de la capăt atunci ați ști precis cum să procedați Firești, Atunci de ce faceți mereu același lucru? Are perfectă dreptate Asta nu trebuia să se întâmple și nici nu eram îndrăgostită. Deloc. Nici măcar a doua zi. Ce-a din asta. Și eu aș fi bucuroasă dacă n-ar fi trebuit să se întâmple. De unde vreți să începeți? Înainte de noaptea asta. Înainte de a fi numit profesor. Înainte ca lumea să vină să mă sărbătorească. Înainte de a o fi văzut pentru prima oară pe Antoanet. Mă rog. Cum vrei, dumneata Dă-mi, te rog, jacheta ah, Mulțumesc Acum I am să plec Idiotă poveste Idiotă poveste Alegeți alta Inutile poveste Sunt de acord, domnule profesor Corman, să începeți încă o dată De unde vreți să alegeți încă o dată Mă auziți? Oplinează într-o Beți prea mult. Ce vă pasă dumneavoastră? Eu nu spun decât ceea ce știți și dumneavoastră. Ce vă pasă, ce fac eu? Asta e viața dumneavoastră, cea pe care a trăit o până acum, până la pat. 45 de ani O viață de care nu trebuie să vă fie rușine Admit, cam mediocru, Ca om de știință se pare că sunteți remarcabil, Reflexul Corman O noțiune fără de care Se spune, nu se mai poate concepe Studiul comportamentului. De fapt, nu mai lipsește Din biografia dumneavoastră Decât o catetă de la Princeton V-am întrebat cine sunteți De știți toate astea? V-am mai spus doar Omul cu dosarul nu înțeleg. Adică, înregistrez modul în care folosiți dumneavoastră ocazia ce vi se oferă în clipa asta, ce ați vrea și ce ați putea face cu viața dumneavoastră. Atât. Ceea ce nu îngăduie realitatea, îngăduie teatrul. Să vă modificați cu sovieții și să începeți în contact, să experimentați, încercați o altă biografie. Biografia refuz, să cred că biografia a mea sau a oricui N-ar putea arăta și altfel Completamente altfel Ar trebui doar o singură dată să mă comport în alt mod Vă rog Ca să nu mai pomeneze hazard Nu, nu, nu, nu, nu mai pot să sufăr apartamentul ăsta Cum vreți O să fac să dispară mobile ca și peretele cu cărți e... Acum putem continua. Vreți să vă amintiți de Elen? Era o mulatră frumoasă de care v-ați îndrăgostit când ați studiat la prea Pe care însă, pe urmă, ați părăsit-o. Da, știu. Dar n-am avut nicio vină. Fusesem înștiințat că a murit mama și voiam să mă duc să asez la mormântarea ei. Da, da, știu, știu. De da. să n-ați să o părăsiți pe Elen, Vă temeați că o să pierdeți dacă ați implicat plecat cu avionul în Europa. De altfel, după cum reiesc din dosar, tocmai atunci nu aveți bani. Dăm dosarul. Da, poftim, poftim. Dar în dosar nu e nimic de care să nu știți. O bursă pe un an, câte 200 de dolari pe lună, după excursia cu Elen, când v-ați comparat un Ford vechi și ați închiriat o șalupă, v mai rămas încă 18 dolari. Prea puțin fie și pentru o cărătorie cu vaporul. Ați mai fi putut, eventual, vinde Fordul cel vechi. Era prima dumneavoastră mașină. Nu știu. Tatăl dumneavoastră era brutar. Știu. Plin de datorii, un bețiv. Asta trebuie să fi fost prin 1934, da. De ziua dumneavoastră de naștere, când ați împlinit 17 ani, tatăl dumneavoastră v-a dus o bicicletă. Era nouă, clipeau spițele, ghidon, ce mai... Așa ceva nu vi s-a mai întâmplat niciodată. Să vi se împlinească toate visurile. Da, nu mi s-a mai întâmplat. Aveam, deci, 17 ani. Exact. Și bătaia cu zăpadă? abusese loc mai demult și ochiul lui Mucăr a rămas bun pierdut. Da, știți ce uh, Septembrie 1939 Germania ne năpărește în Polonia, de grație de război a Angliei și a uh, rămâne la San Francisco. Primăvara 1940 40, tot că o De, etc., etc., de etc. ce vă pierdeți cu fire? Păi atunci nu prea v-ați pierdut-o. Din potriva, v-ați căsătorit, v duceți căsători, aminte? Primăvara 1940. Parte în Europa, pentru a presta serviciu militar. Vă întâlniți pe prima dumneavoastră soție, care avea să se sinucidă mai târziu. Guggenbühl, Catrin, 21 de ani, blondă, cu bistrui, unica fi ca farmacist. Vă aduceți aminte? După cum rezult din Rosar, ați știut chiar în ziua cununii că această căsătorie este un pas greșit. E, domnule Corman, așteptăm să ne spuneți. A spus doar dacă ar putea începe totul, ați ști precis cum să vă croiți o altă viață. He. Nu spuneți nimic? Băiatul îl așteaptă să afle dacă își pierde... Sau nu, ochiul să nu Mama așteaptă să vă vadă, nu mai are decât câteva ore de trăit. Elen, care a făcut din dumneavoastră un bărbat, așteaptă pe plajă la nord de San Francisco și așteaptă și Mireasa să da fi. ca să mă fac vinovat față de ea, o, sau din potrivă. Așa că mai puteți alege. De ce tăceți? Vă aduceți aminte? Scrie în dosar că în ziua aceea purtați un frac închiriat al de cărui mâneci erau, din păcate, prea lungi. Ca să puteți împreuna mâinile când vă rugați, vă sumecați de fiecare dată mânecile. Scrie în dosar că în fața altarului vă mai ales la mânecele fracului și la cozile fracului, care și ele, de asemenea, erau mult prea lungi. De cel puțin să fi zâmbit, dar ei era rușine, suferea. Așa a început și așa a rămas cu suferința Catherine? vă iubea. Și asta îi era de ajuns Ce vreți să spuneți cu asta? Nimic Și asta mai visesc, Catherine. Și când mă trezesc, mi se pare de fiecare dată Că știi ce am visat Ce visat? Asta nu-i treaba nimănui De ce v-ați dorit? Ca să uit pe Elen Am abuzat de ea ca să uit pe Elen iar ea a abuzat de mine ca să aibă un copil mm -hmm. e, De ce nu i-ați spus, feti? Dacă nu m-aș fi căsătorit cu Catrin Poate nu s-ar fi sinucis mai târziu Așa cred eu Și fiul nostru? Nu, nu eram un tată bun Nu eram un tată rău Uneori uitam Nu, nu, nu mă simțeam tot timpul tată Dar eram tată când de prea departe, mi-era și strigam Toceam din nou la tine ca să-l pot ajuta la lecții Și când sta pe gânduri, mă bucuram Și voiam să știe, să știe ce gândesc eu Încercam să mă fac înțeles Exista Nu vă dați seama? Exista Nu, oh, înțeleg Era copilul ei Îl Nu, nu-i vorba de asta Nu, odată ce exista, nu mai poți concepe lumea fără copil Vreți să trecem la alt capitolul vieții de nevastă, domnule Corvan? Da să trecem atunci peste accidentul lui Mucăr, pe care l a lovit cu un bulgă de zăpadă în ochiul și baiatul a rămas chior, peste moartea mamei, care v-a tot așteptat să vă vadă, dar și a dat sufletul fără să mai fie apucat această clipă, și să ne oprim la un moment culminant din viața noastră, când ați fost numit titular și director al Institutului de Studii asupra comportament. Nu-mi mai plac momentele culminante. Nu vreți totuși să-l chem pe rector ca să vă citească documentul? Nu, nu, nu, nu. nu. pleacă și dumneata. Chiar vreți să plec? Să vă mai citesc din dosar. Azi dimineața, într-un schimb de cuvinte cu Catrin, care e totdeauna gata să iert, am spus, e, atunci n-ai decât să te spânzuri. Și când m-am întors după amiază de la Institut, Catrin chiar a făcut un Acum zace în sicriu. Vina mea e de nesuportat. Însprezece 1949. Avea 29 și ani. Nu mai are nevoie să-mi amintești. M-am obișnuit cu vinovăția, iar pe ea n-am uitat-o niciodată. E atunci să-l poftim pe domnul rector. Domnule rector, vă rog să Descoperirea reflexului Corman, o descoperire fără de care nu se mai poate concepe actualmente studiul comportamentului, o datoră mâne în simplă întâmplări. Chiar dacă s a repeta seriile de experiențe care au durat ani de zile. Cine oare ne garantează că această întâmplare care a lămurit atâtea lucruri s-ar mai produce vreodată? Eu cred că pentru un om de știință ar fi de neiertat să... Când a avut loc întâmplare? În februarie 59. Stimă de coleg. Realitatea dumneavoastră că nu e cu nimic micșorată Dacă pomenesc aici de acea întâmplare Noi știm că nu întâmplarea decide o descoperire Ci spiritul uman Care folosește întâmplarea Care cucerește noi cu Pescaruș, Pescăruș 411 Seria de experiențe C da. Da, Vă rog să trecem acum la toamna 1959 Prea bine Domnul Șarăștein, dacă vreți să reveniți da Poate că o să îi puteți spune dumneavoastră soțului meu Să se ducă la un medic Chiar azi Cu cât mai repede, cu atât mai bine Înainte de a fi prea târziu Nu vă simțiți bine, domnule Corman? A, când ajung să știe despre ce-i vorba Și când e prea târziu Ei spun întotdeauna Cu câțiva ani în urmă Boala ar fi fost vindecabilă Atunci era un nimic Nu O să mă duc la medic Eu îl rog să o facă Și altceva, domnule Corman Ce altceva ați mai dorit să faceți în toamna anului 1959? Așa stau și mă gândesc Vă aduceți aminte de toamna lui 1959 Încordare între Copa și Statele Unite Nigeria devine independent Aide îl primește pe rușo Somalia obține independența Racheta lunară, lunic 2, 390 kg, ajunge la lună Da, să refacem convorbirea cu, cu Hornecker Profesorul Hornecker, noul rector al universității, care a făcut tot ce a stat în putință ca să fie o afară din universitate. Asta, cred că, era prin decembrie. În câte suntem mai 12 aprilie 1960. Domnulșoara Stein, mai încă la Paris, azi își împachetează valizile, că cermează să părăsească Parisul. Asta nu o puteți schimba. De. Da. Ea a venit în invitație care v-a sărbătorit când ați fost numit profesor. Dar noul rector, Hornecker Nu a avea deloc la stomac și a făcut totul ca să nu rămâneți multe dărimei. Ce doriți? Domnul doctor nu este acasă. Dar, în definitiv, cine sunteți dumneavoastră? Doamna... Eu sunt menajera. Doamna... Îmi permite să întreb cine sunteți? Sunteți bănuit că vreți să schimbați fața lumii? Nimeni nu vă va bănui că de fapt să vă schimbați doar biografia. Doamna. Kubalek. Spuneți-mi, doamna. Kubalek, Eu nu știu nimic. Că de unde sunteți originară? Din Boemia. Ah, din Boemia. Dar ce a făcut domnul profesor? Domnului Hortman nu-i place să se unde prin uh, Spuneți-mi, cât de des vă vizitați rudele din Boemia? Niciodată oh, Cam puțin Mie mi-ajunge uh, Spuneți-mi, doamnă Nu, Balek. Mai sunt și alte camere pe aici? Nu vor găsi nimic, dar să nu vă faceți iluzii Bănuială rămâne bănuială și de ajuns o oh, bănuială ah, Dar iată-l pe medic da, nu să nu fiți îngrijorat, domnule Orman, nu e nimic grav. Nu. Oricum trebuie să vă cruțați <glie> cu ficatul nu de glumit. Deci, nici fa gra, nici scargo la bârgoni, absolut nimic condimentat. Da, nici piper, nici muștar, pește de mare, în niciun caz. Nu Da, da. Nici un fruct cu sâmbure ca i secire și prune pierzi, nu, nu, nu. Nici usturoi, Nimic ce balonează Brânză de vaci oricând. Brânză de vaci, brânză. Cât mai multă brânză... Legume... Da, da, însă fără pic de sare. Interzise, varza, fasole albă, în genere, niciun fel de fasole. Ceapa... Nici o legumă care balonează. Da, da, nimic rece... Nici bere, nici whisky, nici vodka și așa mai departe, nici gin, nu, uh, nu. No, no, no. nici William, nici uh, așa mai departe, nici Steinhager, grappa, Marx, și așa mai departe, coniac, calvado și așa mai departe, în niciun caz nici o picătură, nici un fel de alcool, doar lapte. Apă minerală? Da, dar fără acid carbonic. Uh, ceai aveți, voie. Bineînțeles, nu ceai negru. Cei de mușețel, de tei de mentă, de măciș și, și așa mai departe. Cafea în niciun caz. Vă place iaurtul? Întreabă dacă vă place iaurtul. Iaurt, cât poftiți. Brânză de vaci, brânză cât mai multă. Brânză, legume, oricâte, dar fără pic de sare. Pește de mare în niciun caz. Și în general, brânză de vaci. Cât mai multă brânză. Și mai ce? Să transpirați. Da, da, să transpirați cât mai mult. Cum? Să faceți sport Prin băți, băi de aburi Nu-i nimic grav no, no. Ficatul ușor În încolo Nu v-am găsit nimic îngrijorător Și mai cu seamă nici o enervare Nici vorba de cancer Nu Almitere, nimic îngrijorător Vă puteți pune haină Brânză de vaci, brânză Cât mai multă brânză La ce vă gândiți? Cine sunt toți oamenii ăștia? Prieteni ce vor? Să vă sărbătorească. De ce? Ați fost numit profesor. Profesor? a ah, de vorbim, mă mir și eu, cu bănuierile care planau asupra dumneavoastră și mai ales cu intrigile lui Hornecker., Hanes! Vă cheamă cineva. De unde s-a vă râd? Invitații vor să plece s-a făcut târziu? Ah, Iată-te în sfârșit. E ora două. Domnule profesor, acum plecăm. Plec și eu odată. Nu vă simțiți bine? Împotrivă. Să mai fumez o țigare. Dacă nu deranjez. A fost foarte plăcut. Unii din ei sunt oameni foarte bine, foarte interesanți. Așa cred. Mai veți ceva de băut? De ce mă priviți așa? Știu exact la ce vă gândiți în clipa asta, Domnule, cu dosarele de biografie. Dar vă înșelați? Credeți că voi face mereu același lucru chiar dacă aș putea lua de o sută de ori viața de la început? O clipă. Să citesc doar una din scrisorile astea. Felicitări, felicitări, felicitări o Să le arom dracului pe toate la coși Dar vă înșelați Nu o să plecăm la țară. Nu o să ne cunoaștem unul pe altul Ăsta va fi primul și ultimul nostru mic dejun Cum doriți? Nu se reușească Ce anume? Nu o să ne căsători. Mai aveți e, posibilitatea să alegeți Ce zi e azi? Joi, la vreau 11 aveți o ședință Vă amintiți? O ședință la care altfel ce-a ah, Am nu te-am zărit când ai intrat. Am luat periuța ta de dinți. Uh -huh. da, uh, am uitat să te întreb, cafea sau ce ai? Poate preferi cafea. Hmm? Un om moare? Nu, nu, nu cât e ceasul? Hmm? E zice. Ah, e zice. Trebuie să mă mai și schimb, Dumnezeule Aveam o întâlnire la zece A, nu, e, nu îți face probleme de ce vă E ca bărbați Eu nu fac asta prea des, dar Când se întâmplă, ca și dumneata Hannes Eu mă bucur după aceea să mă văd din nou singură Unde mi-am lăsat ceasul? Cred că baie. Mă duc să-mi iau ceasul Așa s-au lucrurile? Chiar așa Asta nu mai înțeleg. Memoria dumneavoastră, dumneavoastră, corban a născut restul. Nimeni nu s-a așezat pe genunchi dumneavoastră. Nici brațe în jurul gături, nici sărutări care se vă oblige la o tandrețe plărâncite. Nimic din toate astea. Și ea are o altă întâlnire. Nu pare a fi deloc de tulburate, tulburate, nu? Din potriva. Se vede că a plăcut noaptea asta, dar ce-a fost, da? Fost. Nici măcar nu stăruie să menține intimitatea tutuirii de astă noapte. Nu, nu înțeleg. Așa a fost, doamna Cormană. Cum de-am lipsit la ședința aceea? De ce se băvește atâta? Își caut ceasul, Aș vrea azi să mai văd o dată sălile, știi, dumneata pentru galerie. Din păcate, casa nu are ascensor, asta e singur impediment. Dar încăperile sunt splendide, e tocmai ceea ce caut mari și sobre și, din păcate, foarte scumpe. Da? Mai trebuie amenajat și un luminator, dar De asta mă și întâlnesc azi cu tânărul arhitect. Stein. Da, ca să aflu că ar trebui să coste luminatorul. Poziția este unică și dacă am succes cu galeria, atunci mai cumpăr și apartamentul de jos. Și își și o mică editură. Asta mai târziu. Dacă nu reușesc, plec înapoi la Paris. Azi se decide totul. Nu trebuie decât să conduce slăriște. Da. Să sperăm că reușește. Vreau să zic uh, chestia cu luminatorul. Ține-mi pomnii. Mm -hmm. Am să te conduc. Eu aduc ceaiul și dumnealor au ieșit tocmai acum. Ah, ce casă. A, bine că v-ați întors la timp, dumne Corman. Tocmai vreau adus ceaiul. Da, mulțumesc, doamnă O femeie neobișnuită. Vedeți? Extraordinară femeie. Ați vă apreciat atunci n-ați vrut să credeți că o femeie ar prefera, după ce s-a culcat cu dumneavoastră, să fie singură. O femeie unică. Da. da. Da, acum să mergem mai departe. Referitor la ședința de la ora 11, aduceți aminte. Vă citesc din dosar. Punctul 1. Alegerea noului rector al universității. Vă Da. A fi important, domnule Corman, nu numai pentru dumneavoastră personal, dar și pentru universitate să nu fie ales colegul Horneker. Horniker, cum se știe, un adversar al tuturor oamenilor cu vedere de stânga, neînsemnat ca savant, dar un om cu convingeri rigide, un partizan al jovinismului, o rector chiar va face orice pentru ca dumneavoastră, domnule Corman, să nu mai rămâneți mult timp în învățământ. E, și asta se hotărăște azi. Sunteți atent? În prima versiune a biografiei a lipsit de la ședință de azi pentru că ați preferat să plecați cu tânăra doamnă, la țară ca să mâncați pește și să beți un vin de regiune. chiar a fost ales la limitate voturi. Mai târziu ați regretat absența Vă aduceți aminte? Cu toate că În prima versiune Orne Nu s-a putut lega de dumneavoastră De ce nu pleacă Antoaneda? Nu pornește mașina. Poate din pricina acumulatorului. Știți și dumneavoastră. Ea lasă aprins tot și pe urmă se mire că nu pornește starterul. Uh, sau poate bazarită toate astea. La ce vă gândiți? Am subapreciat-o. Acum ce o să facă? Nu o să se mai lase subapreciată. Soția să se bucură de întreaga noastră admirație, credește-ne, de întreaga noastră admirație. Dacă mi-este permis, ea este superivară. Nu vă ne de ceea ce se întâmplă cu ea. O femeie cu inteligență, ei își croiește în tot cazul un drum în și fără de domnule Corman. Fiți liniștiți, ea știe ce vrea. E o femeie, ba chiar mai mult decât o femeie, o personalitate, ba chiar mai mult, o femeie. Da. da? O să conduc o galerie. O galerie Antoinette sau o mică ditură, edițion Antoinette. Iar în caz nereușită, se poate înapoia oricând la Paris. Dar la balerinul ei. Acum o să se vadă cu un tânăr arhitect ca să afle cât costă un, un luminator. Poate că îi se pare scump, dar tânărul arhitect știe să o aprecieze și ea e o femeie cu fel de fel de planuri în cap. O femeie independentă. Într-o bună zi, cine știe, poate că face un copil care îi planurile de... dar toate astea, domnule Corman nu au de ce să vă preocupe ea a plecat da, ocupați-vă de institut prea bine, să scot doar un document din birou. ceea ce țineți acum în mână e un document pe care trebuie să-l prezentați în șetința de azi o fotocopie privitoare la Horst Dieter Hornecker care urmează să fie rector chiar azi Iată semnătura lui din anul 1941 hm? E timpul să vă îmbrăcați Ca să nu pierdeți încă o dată ședința E 10 și 20 Nu mai putem întoarce înapoi? De ce? Am subapreciat-o pe femeia asta O să o subapreciase? Nu. nu, cum așa? Mă rog, cum vreți Doamnă, domnul Corman Vreau să se mai întoarce înapoi Ce înseamnă asta? Nu te lasă să pleci Ai o ședință? Serios? Serios? Nu ne cunoaștem deloc. Și tocmai asta e partea frumoasă. De ce râzi? A doua zi, după. simți nevoia unei declarații de dragoste? vă Îți fac o propunere. Eu renunț la ședința care, bineînțeles, e importantă, iar dumneata la acest arhitect și la luminatorul lui. Plecăm împreună la țară, plecăm undeva, indiferent unde. Însă tui. E o zi minunată. Mână-n mână printre trestii. Nu, nu trebuie neapărat să hoinărim și nici să trecem printre trestii. Ne oprim la un han pe malul lacului, mâncăm un pește bun, bem un vin ușor de regiune. Toate astea nu au de ce să fie contra bunului gust. Antoaneta, vă rog să acceptați. <laughs> Credeam că ne tutuim. Am... Iar Așadar, tot ca în prima versiune Știți ce urmează după aceea? Uitați ce scrie în dosar Masa de prânz la hotelul Lepă Discuție despre general De Gaulle noapte împreună Știrea că Hornichel a fost ales rector Sâmbătă înainte de miază Domnul în pleacă pentru weekend la părinții ei Luna institut, apoi un aperitiv în oraș Seara fiecare ocupat Dar după miezul nopții un telefon Luminatorul are un preț inaccesibil. Ce în... așa mai departe? Mm. Antoinette pleacă înapoi la Paris cu avionul, promisiune la barul aeroportului să nu ne scriem nicio rând vinere, prelegere la Societatea de filozofie, studiul comportamentului și antropologia e weekend un la Paris Hotel Po-Royal și așa mai departe ea de uh, este secretară la Galima cu citiți toate și așa mai departe fericiți, o călătorie în Grecia, fericiți Ah, uite acum am dat în dosarul meu că invitația de la Nunta. Căsătoria Antonita Stein, Hannes Korman, Iunie 1961. Deci, rămâne așa. Mai aveți încă posibilitatea de alege. Așadar, micul dejun împreună? Ce-a fost asta? Hmm, nu are important. Un accident? Tot ce se poate. Să mă uit puțin în dosarul meu. În 27-a ora 10 și 17. Austin Cooper, cu numărul 907139, tamponat la ieșirea de la locul de parcare, de remorca ca camion. Antoaneta! Nu s-o fi uitat în oglinda retrovizorului. Moarte! O, stăpânește. Moarte! Contuzii pe obraz. Da, asta nu e valabil, domnule Corman. Din fericire... Am înregistrat micul dejun între Stop! Rămâne, deci, prima versiune. Așadar, să mergem mai departe, când Andonita s-a înapoiat din camera de baie. De ce nu ședeți? Trebuie să reluăm acum totul? Chiar și pasajele pe care nu vrem să le schimbăm? Hotel Port Royal, Fericirea și toate celelalte Asta nu se poate ba, da. Bucuria, nerăbdarea Când m-aștepta în gard Și în genere, convorbirile noastre Încântătoarele noastre, convorbiri Cum se repezi toate astea când s-a risipit misterul? Când incertitudinea a dispărut Acea atracție a așteptării de, de clipă cu clipă Cum v-ați imagina, bună oară Dimineața aceea la Saronic? Noi pe vaporaș Lângă niște oi rău mirositoare Glumele mele, glumele ei Cine ar mai râde acum de ele? Nu putem trece peste ele? Chiar și peste bucuriile de atunci? Da. Deci ce doriți să schimbați? Știu ce aș vrea să schimbe. Ce anume? 2 iunie 1963. Ce a fost atunci? Iunie 1963. Dimineața. Ce cu palmă? Da. Ați vrut să vă modificați geografia, și între timp ea s-a schimbat chiar, domnule Corman, în anumite privințe. Uitați că tocmai intra rectorul Universității, Hornecher. El o să rămurească totul. Îmi cer iertare că vă deranjez la micul dejun, dar corectitudinea mi-a dictat să nu ridic problema în fața Senatului Universitar, fără să mai am o ultimă convorbire cu dumneavoastră. A ce cereți mai are? Știți prea bine că toate învinuirile pe care mi le-ați adus nu sunt deloc întemeiate. N-am făcut niciodată politică. Toate sunt pure născociri. Dumneavoastră, mm. domnule rector, să-mi fie iertat că vă spun, dar trebuie să vă spun, de cum ați fost numit rector, ați dus o adevărată vânătoare de vrăjitoare împotriva unor oameni complet nevinovați, printre care mă număr și eu. Senatul universitar a hotărât să se debaraseze de profesorii care pot prezenta un pericol pentru atmosfera universității. Ba chiar o primejdie. O primejdie? Ha, asta mi se pare prea de tot. Luați-o cum vreți. Oricum, membrii senatului universitar s-au socotit profund jigniți că dumneavoastră n-ați găsit măcar de cuvință să participați la ședința în care se discuta cazul dumneavoastră. Deși ați fost convocat din timp. Așa că vă rog să treceți să vă luați lucrurile care le aveți cumva și... Să nu mai călcați niciodată pe la universitate. Acum nu mai avem ce vorbi. Asta se ocrezi dumneata. Am să fac contestație la Ministerul Învățământului. Am să mă judec cu voi. Puteți face ce vreți. Vă privește personal. Eu v-am spus ce am avut de spus. Bună ziua. Un moment, domnule rector. -a, a fost bun? Da, destul de bun și clar. B dacă ții la claritate, pot să fiu și mai clar. O, -o clipă, domnule rector. Sunt în posesia unei fotocopii de care... Vreau să cred că senatul nu are cunoștință. Semnătura ta din anul 1941. uite -o. Așadar, ai avut grijă ca o persoană care ți-ar fi putut bara cariera ta academică să fie ridicată în 1941 împreună cu toată familia sub pretextul că ar fi reprezentat un pericol pentru patrie. Vei spune că e un fals. Da. Dovedește-o. Te înșeli. Eu n-am nimic de dovedit. Tu trebuie să dovedești totul. Și greu ai să o poți face doar cu fotocopia asta pe care ți-a procurat-o cine știe cine. Sursele tale de informații nu merită nicio încredere. Ci de asta nu mai pot fi tolerat. Din păcate. Acum poți să plec? Moment. Domnule rector, ești un porc și o universitate oh. care te alege ca rector. Pe care din aceste răspunsuri preferați? Ah. Toate au aceleași consecințe Să rămână toate Nu, dar mai bine nu, nu, ei nu trebuie să știe că există fotocopia Nu, primul răspuns Eu, domnule lector, rămân valabil ah. primul răspuns Asta a fost în 1962 Am să emigrez Acum suntem în 1963, n-ați emigrat a venit soția mea, doamnă Hubalek? Nu. Mulțumesc, doamnă Hubalek, mulțumesc. Da, n-am emigrat, n-am mm -hmm. emigrat. Nu? Mm -hmm. Sunt din nou acasă în halatul ăsta și am așteptat toată noaptea să văd dacă se întoarce, când se întoarce, cum se întoarce. Vă simțiți mai bine ca în prima versiune. Ah, în sfârșit, iată-te. Iată-mă. Schneideri îți trimiți salutări. Ce e rece. La toți le-a părut că n-ai venit și tu. A fost foarte plăcut. Unii din ei erau oameni foarte bine, foarte interesanți. Așa cred. Schneider, îți trimite salutări. Ai mai spus-o. Ai mâncat? E ora 10. Și că Eric îți trimite salutări. Cine? Eric. Mă mire. De ce să mire? că Henric e la Londra. Ce s-a întâmplat? asta te-ntreb eu pe tine. Vin acasă. La ora 10 dimineața. Să straniți salutări din patul lui Heric. Care se află la Londra. Ah, v-ați să că minți? Eric, nu e la Londra. Și asta s-a schimbat. De asta date n-a fost la Londra. De asta date nu-i o minciună. De asta date n-aveți treptate. Iar mă n-am știut. Da, stai, stai, stai, stai mi aprezi sigara. Ai primit corecturile? Cine mi-a mai trimis salutări? Ea se referea la corectorile cărții de buzunar Pe care o scrieți acum pentru editorul O studiul, comportament Trebuie tuturor e, Cum spuneam, acum nu mai aveți un venit fix Și nici vreo slujbă La institut ca să vă mai puteți ocupa De cercetări e, Trebuie să vă mulțumiți cu ce pică Și asta s-a schimbat Am primit corecturine. Dar unde țe ceasă? În vreo cameră de baie? Doamnă doctor, da, ce este? Să vă fac un jai proaspăt? Da, mulțumesc, doamnă Hubarec. Du-te, du-te, a, ah, da. mulțumesc. Da. Deci vreau să știu ce ți-nchipui în fond. Suntem căsătoriți de doi ani. Eu traduc de dimineața până seara și dacă n-am să ies în lume, eu n-am să ajung niciodată să am o galerie. Chiar tu ai spus-o. Dar de fiecare dată când mă întorc dintr-o vizită, tu verifici dacă eu am ceasul pe mână, dar în fond ce ți închipui? Spune tu. Ce anume? Unde ai fost? Dacă ți-i s Domnule Corman, vreți chiar să știți? După aceea ați supărat foarte greu certitudinea. Să mai puțin în dosar. Da, ați urlat, întâi ați spart o ceasă apoi ați urlat. Dar n-a durat mult și ați devenit Solemn Când Antonitea Carl, în persoană, v-a tras atenția Că vă purtați ca un burghez încuiat Ați tras o palmă Care i-a volit și pe noastră, una pe obrazul stâng Și cum a nu venea să creadă Două pe obrazul drept Apoi, ca să nu o priviți în față Ați dat un pum în clavecin În timp ce ați spus printre altele După cum rezultă din dosar Nu, nu, nu mai citiți Nu vreți să aveți certitudine? Da Mă rog Continuăm atunci Dacă vrei, Hanes, eu plec Imediat Eu nu trăiesc în secolul al XIX-lea Și n-am să permit una ca asta Chestia cu ceasul a fost doar o glumă Când te vii dintr-o dată palid Nu mai e o glumă Atunci iartă-mă Nu permit unui bărbat să urle la mine Nu n-am urlat Fiindcă știi că aș fi plecat Am urlat eu? Nu, vă rog să mă dați! Taci, hanes. Fiindcă știi cât e de meschin ceea ce gândești acum și cu toate astea o gândești. În josnic! Ce anume? Cum te poți cu mine? Cum? da te urlă odată la mine! urla, Ca să audă și doamna Cubalec! Arată-te odată așa cum ești! Hai, tragem și palma! Tot de ce? Că orice mahalagiu! V-am adus ce ai, doamna doctor? Mulțumesc, doamnă Kubalek, mulțumesc! Mulțumesc! Da. mulțumesc. Suntem căsătorii de 2 ani. Și mi se întâmplă pentru prima dată să nu vin noaptea acasă, pentru prima dată. Și de fiecare dată îmi faci scene. Antoaneta. De fiecare dată. Și scena o faci tu, Antoaneta, nu eu. Iar eu ce fac? Nu stau și îmi beau ceai. Ceai! Ceai! Ce e o goală. Acum, de ce ai venit să plângi? Spune dumneavoastră, domnule, cu dosarul, care le știi pe toate. De ce plânge? Exact. În prima versiune n-a plâns. Pentru că în prima versiune ați vorbit dumneavoastră, domnule Cornan. Acum plânge ea. Într-un cuplu niciodată nu pot avea superioritate Amândoi partenerii în același timp Acum e rândul dumneavoastră E dat să rabd Să rabd că se scrie nimund Josnic Foarte josnic Ce anume, ce ai. Păi cum te porți tu? Păi, Antone, tu acum ai stărit De pare că ți-aș fi tras într o palmă I-am dat eu o palmă, domnule, nu Vreau să uh, Am notat. Uh, acum să mergem mai departe. Am corectat aproape toată noaptea. Am telefonat la ora două noaptea. Și Naider era un pat. Tu erai plecat. Așa mi-au spus! Uite ceasul! Iată ceasul. Nu pot să-ți spun decât că te-l Atunci e bine. E bine. Hanes! Nu găsesc deloc că bine? Găsesc că-i inadmisibil. Un bărbat ca tine, un intelectual. Un bărbat. La vârstă, vreau să spun. Experiența ta de viață Să n-aibă pe lumea asta alt gând Decât dacă eu mă culc Sau nu cu cineva Asta e o problemă care să te preocupe Și admițând că m-aș fi culcat Cu un bărbat asta noapte Sau ori de câte ore îți nchipui tu că am făcut-o Și cei cu asta? Mă rog, mă rog, ce cei cu asta? Eu te întreb Asta ne semna dezintegrarea lumii Acum vorbești prostii. M-am colcat cu cineva Mai vrei un cei? Acum trebuie să-mi schimb rochiul. Schimbă. La prânz întâlnire. Știți ce urmează. S-a întâlnit cu el la dejun. N-a vrut să-mi spună cum îl cheamă, ci că asta nu mă privește. Și peste o lună plecau amândoi în Sicilia. În Sardinia. Mm. Mm. Mm. Nu vreți să ridicați receptorul? Nu. Nu. Nu, e greșeală. De unde știți? Mm. cum îmi mai aude vocea, pac. Greșeală, cunosc trucul, nu, jocul ăsta nu o să se mai repete Haneț Acum plec Unde? În oraș În oraș? Ți-am spus că la frânza mă întâlnire După masă mă duc la bibliotecă, diseara sunt acasă Atunci, dată fiind situația, v-ați scuzat pentru dată și pentru claveci Și în general pentru toate Dar acum putem trece, pe... Îmi permisi să te întreb cum îl cheamă? Aș vrea să mă las în pace E tot ce pot să-ți spun acum Mă privește Anezi dacă se schimbă ceva între noi Îți spun eu V-ați așteptat altceva? Mai departe Nu să vă spun nici dacă nu o părmuiți Că toate că atitudinea dumneavoastră Ireproșabilă N-a produs nicio schimbare Vă simțiți mai bine decât în prima versiune de asta dată, nu trebuie să vă mai fie rușine Mai departe Nu vă simțiți bine? V-am adus poșt, dar domnule doctor da, Mulțumesc, doamnă Hubalec. mulțumesc Te rog acum să strâși de la masă da. Asta s-a întâmplat după o săptămână E vorba iar de o scrisoare de sr. Pe care ați deschis-o Ca să aflați cum stau lucrurile Vă amintiți? Pe urmă, ea și-a primit Correspondența la căsăță poștală Doamnă Hubalek da. Așa au început actele nedelne. O scrisoare expresă pentru soția mea. Te rog să o ieși și să o predai domnei când va veni. Prea bine, domnule doctor. Ne vedeți? Puteți proceda și altfel. Mai departe. Comportarea dumneavoastră este irreproșată. Și peste o lună? Antoinettea va fi recunoscătoare, va stima, va primi totuși scrisorile la sa poștală. Dar nu din pricina neîncrederii dumneavoastră, ci din pact. Întreb ce se întâmplă peste o lună. Vara lui 1963. Să mă uit în dosar. Conrad Adenauer, își pregătește Aici, aici, aici Vreau să știu ce se întâmplă aici cu noi Sunteți tot împreună Alice, acum plec Ți-ai luat tot? Îmi întorc peste săptămână Ai pasaportul? Peste săptămână cel mai Fiți prudenți cu mașina Am citit buletinul meteorologic Circulația prisa în gotare liberă Iar în Italia se anunță inundații În special pe via Aurelia Să plec cu avionul Să a ceva? Evident Ne-am Plecăm cu avionul. Ah, atunci să liniștit. De god, are decât o săptămână disponibilă. Ce, ce fac cu poșta ta? Doamnei Hubalechi, am lăsat banii pentru casă. Da, când pleacă avionul? La unul. Nu, nu e nevoie să-mi trimiți poșta. Nu o să vină nimic important și peste o săptămână sunt înapoi, Hanes. Cel mai târziu luni sau marți. Ce faci? Corecturi. Dar de ce ții, Mai ai timp, pentru Mai ai încă destul timp. Din aeroport sunt 40 de minute, cel mult. Acum e 10, chiar mai puțin de Domnule Curdaș, de ce e atât de nervoasă? Aveți o comportare irreproșabilă. Antonita nu se aștepta asta. În prima versiune început să o discuție interminabilă. Ați fost să mărturisiți că ați deschis o scrisoare. Antoneta și-a ieșit din fire. A trebuit să vă recunoaște de șapte ori vina și să și să-i cereți scuze până când, în sfârșit, și-a luat și-a plecat. Dar ajunge mult prea devreme la aeroport. Pentru că nu mai are nimic de iertat. Anis, trebuie să plec. Nu, băgați seama că nu mergeți cu mașina. Nu, nu, nu vreau să spun cu avionul. Îl uh. cheamă Egon. Uh, datele personale nu s-au schimbat. Stael Egon, născut în 1929, s o sătorit catolic. Da, Stael i mai auzit numele cu trei ani în urmă Dar nu i-ați dat atenție Acum n-au zis peste tot Mai ales cei care nu știu nimic Îl bomenesc într-una Egon sau Stael Tânărul ăsta pare a fi foarte apreciat Ca arhitect Dar și ca om și ca Meloman De ce vă duceți la vară? V-am mai spus că nu mai e whisky în casă Asta e o schimbare Da, am uitat De ce nu lucrați? Oh, are dreptate suția dumneavoastră. Nu aveți în cap nimic altceva de căsnici. De deci. Asta e singura problemă din nume care vă interesează. Hă? Vreți să le Dar ce bun. doriți. Ce se întâmplă peste jumătate de an? Vă vor mă adus domnule doctor. Da, mulțumesc, doamnă Hubarie, mulțumesc. A apărut cartea dumneavoastră în ediția de buzunar. În sfârșit. Cum vă place? Da, ai ieșit destul de bine, se prezintă frumos. Dar ce s-a mai întâmplat după aceea? Hanes, acum plec. După cum se vede, mai sunteți căsătorit. Hanes, acum plec. În oraș? În oraș. După masă te duci la bibliotecă? După masă mă duc la bibliotecă. De seara ești aici? Nu știu încă. Nu știu De ce ați văzut carte? Nu vă place cum se prezintă? Adrian, ar pare că spuneți altfel. Bine, să mergem mai departe. Asta a fost în 1964. Hrusciov e înlăturat asasinarea președentului Kennedy la Dallas, în Texas, rămâne învaluit în mister. Bun, desferul și atinge obiectivul stabilit de NATO. Are 12 divizii. Și pe stăna? În 1965. Și are navi cosmice, Sovice Vastok 2. Leonov iese din navă, catapultat. E primul om care protește timp de 10 minute în spațiu cosmic. Aterizarea după 17 rotații în jurul Pământului. Doamne Hubarec! De ce strigați? De ce mai e mâncare aici? Doamne Hubarec! De ce nu strânge masa? Ce dorește domnul profesor? Dar ce cuvata a stat în Nu N-am mai văzut-o până acum. Doamna Hubarec a murit. Masa, te rog, dacă vrei să... se Pina și e de din Calabria Ce mai faci, Pina? Mai bine, domnule Mult mai bine, mulțumesc Vremea e proastă în țara asta Și afară de asta, ce s-a mai întâmplat? Împătrâniți în aveți acum 40 de ani, domnule Corman, peste 2 ani, 50? La ce vă gândiți? Visați că vă toți dinții și că îi simțiți în gură ca pe niște pietricele. Viserile astea nu sunt noi, dar în ultima vreme sunt tot mai frecvente. Și altceva? Nu v-ați rămolit. Mulțumesc. Nu, pe cum vă dă Chiar dacă fiul dumneavoastră, Toma, E de altă părere Dar nu, nu țin să-i află părerea Docum, poate de asta nu se poate discuta cu el Nu mai vreau să aud când eram de vârsta ta Poate că a fost chiar așa cum spune Dar acum lucrurile stau altfel Mă pisează mereu cu biografia lui Eu însă înțeleg să trăiesc așa mă Văd Ei, și pur și simplu nu e la curent Ce mai poate însemna azi experiența lui Thomas are acum 23, 23 de ani Ce-ai vrut să spui? Nimic Ok da, Ești tânăr, Thomas, dar deocamdată Asta este tot ce ești, tu și ciuful tău. Ce știi despre tine? Că faci și îți place. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți recunoști o greșeală și să trăiești mai departe la fel? Dom'le, nu, nu, nu, nu asta ați să s-a întâmplat vreodată să vă recunoașteți o greșeală și să trăiți mai departe la fel? Și totuși adevărat, ce ați făcut voi, capete grăunoase? Asta te întreb! Ce? Ce? Papa, acum chiar că vorbești ca un babalăc, e unul amșter. De ce i-ați mai spus atâta Ce s-a mai întâmplat după aceea? s-a întâmplat desigur multe, dar nu ați stat tot timpul în halatul ăsta. De pildă, s-a înapoiat și ați avut o discuție foarte interesantă cu ea. I-ați spus, de ce nu divorțăm? Mă întorc din Te-am întrebat ceva? Ah, Scuză-mă. De ce nu divorțăm? Ea așteaptă o motivare. În prima versiune ați dat în dimineața acea următoare motivare. Uh, e păcat de timpul pierdut, Antoneta, te iubesc, dar e păcat de timpul pierdut. Păcat de timpul pierdut. Nu, nu e o dată. Am spus eu asta? Vulgar, dar sincer. Uh, o dată cu anii în urmă Să amintești, -am mi-ai spus Dacă se schimbă ceva între noi, îți spun eu da. Dar nu se schimbă nimic Ego necatolic Ce vrei să spui cu asta? Nu poate divorța nu. Asta consințește și căsătoria noastră Așa e uh, Știu că nu se poate vorbi cu tine pe tonul ăsta Totuși sunt de acord să divorțăm Cât mai repede O putem face uh, uh, Ați dori să schimbăm discuția? Am sperat că voi evita divorțul. M-am comportat ca un bărbat cu experiență. N-am deschis nicio scrisoare și așa mai departe. Am tot sperat. Că ego nu dispare. Da. Nu e cazul. Nu. Așadar, iar vreți să divorțați? Cât mai repede. Ai vorbit cu vreun avocat? Nu. Eu am vorbit. E de părere că ar fi mai simplu dacă am angajat același avocat. Crede că un proces de divorț în care părțile nu sunt de comun acord ar dura cel puțin Un an. Na. Și ce e peste un an? 1966 Și ce se întâmplă? Un copil? Da Al lui? Nu Al meu? Nu Al cui atunci? Tânăra Calabreză are un copil Ei să vedem ce s-a mai întâmplat O plipăsar o coprivire în dosar Uh, reflexul cor, Corman O noțiune care la timpul s-a făcut școală Nu s-a mai putut susține științific În urma recentelor cercetări uh, Antoneta v-a spus atunci Hanes, acum plec Hanes, ori mergem la un avocat și divorțăm în sfârșit. Ori nu mai discutăm despre asta Tot ce am avut să ne spunem ne-am spus După masă mă duc la bibliotecă După masă te duci la bibliotecă? Diceară sunt acasă Diceară ești acasă? Acum plec în acest moment, domnule Cordon, ați spus dacă aș putea lua totul de la capăt, aș ști precis ce am de făcut. Ați fi dispus să o luați de la capăt? O iubiți! O, oh, o, oh, o, oh, un revolver. V-ați mai înflat odată în situația asta. Ați vrut să vă împușcați, fiindcă vi se părea că nu puteți să-i ea. Apoi v-ați zis seama că sunteți ridicol. Asta s-a întâmplat în Septembrie 1966, bă. Oh. că noi ne așteptam ca un bărbat care are putință să ia tot de la capă să fie mai îndrăzneț. Da, poate fi chiar ceva formidabil, dar a altceva decât ce ați mai făcut și alte, da. Măcar altceva. De ce n-ați imigrat, de exemplu. Dacă l-ați întreba pe acest corman, ce părere are despre Hornă, nu o să-și amintească imediat... Păi o să râd să întrebați-vă care Egon Sau Corman În postura mondenă Lăsați Nu știu dacă v-ați gândit la așa ceva când ați spus Dacă aș putea lua totul de la capăt Și așa mai departe Dreptine mă luați Deci cel puțin ar fi fost altfel. Dacă n-ați emigrat totuși Ubi bine, ibi patria Trebuia să aveți abdare și puțin tact Puține diplomație, atât cât să se evite ceea ce ar fi putut da prilej la conflicte. Corman, correct. Acum ați fi dictat, nu-i apasă, oriunde dictează hornecher. Asta n-ar fi schimbat lumea, dar într-o măsură oarecare universitate, o schimbare printre multe alte. Sau de ce n-ați în stradă? Deoarece aveați din nou Posibilitatea să alegeți De ce ați încercat de exemplu Să împiedicați în uciderea Catherine? Hmm? Poate că s-ar fi mulțumit Cu o casă de copii, de copii Care să se joace cu Da, te rog Corman, ca tate, duminica <laughs> În schimb, așa cum s-au întâmplat Lucrurile, ați rămas În aceeași locuință Aceeași poveste Cu Antoneta Fără palme asta e tot ce a schimbat. Pe urmă ați fost dat afară din universitate. E, și mai este încă ceva. Țineți dietă într-o oarecare măsură. asta e tot ce ați schimbat. Și pentru atâta lucru, tot teatrul ăsta. O iubesc. Atunci o să readuc pe Antoneta. Hales, acum plec. Am auzit. Nu uita, avem diseră muzafir. Vin și Schneider și Heric. Și încă vreo câțiva. După master, te te la bibliotecă. La un sifon. Și încă vreo câțiva. Hane! Ea crede că asta se petrece într-un vis de al meu. Hanes! Acum plec! În oraș! În oraș! Hane! Viseare sunt acasă! Ah. Da, domnule Korman. acum ați tras și o să fiți închis pentru omucidere. Eu? Puteți să vă așezați. Am să vă citesc ce scrie în dosar, poate așa o să vă reamintiți mai bine. În dimineața zilei de 90, 1966, fără să fi avut loc vreun schimb de cuvinte mai dur, ați tras cinci focuri de revolver asupra soției dumneavoastră. Antonita Cormann, Scutăștein, doctor în filozofie. A cincea împușcătură în cap a fost mortală. La instrucție ați declarat că ați vrut să vă sinucideți cu al șaselea glon, de care mai rămâseți în încărcător, dar în loc să o faceți, ați anunțat poliția și ați făcut mărturisit complete. Și așa mai departe. La întrebarea dacă aveți remușcări, a răspuns că sunteți uluit, că nu v-ați fi crezut capabil de o asemenea faptă. Vă amintiți acum? Expertiza psihiatrului, responsabilitatea exclusă și așa mai departe. Starea materială. În dosar mai notat că la întrebarea de ce ați tras în soție dumneavoastră, care nu bănuia absolut nimic, ați declarat odată, citez, mi-am dat seama brusc cum se vor desfășura lucrurile de mai departe. Altă dată, citez Soția mea zicea că se duce pe masă la bibliotecă să avea pe punctul de a spune același lucru Și deoarece cunoșteam prea bine fraza și îmi devenise insuportabilă Am țintit, ca să zic așa, în cuvintele ei Să nu le mai aud A, s -a auzit tot ce am citit, nu? Merg atunci mai departe Sentința Închisoare pe viață. Dumneavoastră voastră înși vă ați renunțat la ultimul cuvânt la care aveați dreptul. Nu cereți revizirea procesului? Nu. Pot să vă pun acum o întrebare. Vă gândiți oare, ținând seama de această biografie, mai bine zis, credeți sau simțiți, de când stați în celulă, cum să spun... O dorință, dar o nevoie de a fi pregătit sufletește. V-ați descoperit niște sentimente pe care nu le-ați cunoscut mai înainte, dar care au izvorit acum din conștiința binopăției dumneavoastră? Sunteți, cu alte cuvinte, pregătit sufletește pentru ce anume? Deocamdată rămâneți în celulă. Mai târziu veți lucra la câmp sau la întâmplărie. mai târziu poate la administrație, ori veți face vreo muncă de birou sau ceva similar. Domnule Corman, aveți acum 49 de ani. O reducere a petersii condiționată, cum știți, de o purtare ireproșabilă, nu este exclusă, dar nu o puteți aștepta înainte de 12 ani. Veți avea atunci 61 de ani, presupunând că îi mai apucați. Înțelegeți întrebarea mea. Adică vrei să spui că pentru a putea suporta ceea ce mă așteaptă ar trebui să caut un sens în tot ce s-a petrecut? Un întreb. Și sensul ar fi să cred că totul trebuia să se întâmple cum s-a întâmplat și nu altfel. Asta nu se poate dovedi niciodată. Dar se poate crede. Așa și nu altfel. Destinul, providența... Altă. Admitem. Eu știu cum s-a petrecut totul. A fost o întâmplare? Nu trebuia neapărat să se întâmple. Domnule Corman, aveți dreptul de a alege. A crede sau a nu crede? Da. Și ea? Ea. Faptul că eu cred ori nu. Cu ce schimbă soarta ei? Viața ei, nu viața mea. Cei folosește moartei că eu, ucigașul ei, întapisez celula cu propriul meu destin? Am distrus o viață, viața ei. Ce sens mai are o nouă posibilitate de a alege? Ea e moartă. Moartă. Căință. Ceea ce înțelegeți voi prin căință... Ce vreți să spuneți? Antoaneta ar mai fi putut trăi. Nu trebuia neapărat să se întâmple ce s-a întâmplat. Mai putea să trăiască. Să mănânce, să râdă, să viziteze la galerie ei. Un vis care n-avea să se înfăcuiască niciodată. Să aibă un copil, indiferent de la cine, să mintă, să doarmă, să poartă o rochie nouă, să trăiască. Atunci să ne întoarcem din nou la trecut. Antoinetta è geniale Unde è Corman? Non trevo se spune che Antoinetta è geniale Corman norla Trebuie să-i o spunem. Copiii copii, ar fi cazul să plecăm. Ce cu pitici din grădină? Domnul Corman are mâine de lup. Ah. Să aduc supa ah, ah, Da, am pregătit o supă. Ah. Ah! Ce faci? Ce faci nevestime? Stai, că mă doare și să stai. Tu! Nu eu. Cum? Mugi! Nu mai urla. De ce nu ești și tu genial? Că te-ai prostit! Antoaneta e genială! Ei, cum își poate ierta un soț faptul că nu el, ci alții descopere că nevastă-sa are geniu. <laughs> și eu sunt de părerea majorității că Antoaneta e genială. Deși n-a cântat de ani de zile, totuși e genială! Închebea-ți <laughs> <-mi> turtă! <laughs> Ah, nimeni nu m ascultă ascult aici. Doamna Stahel s-a ridicat. Vrea să plece. E timpul. Doamna Stahel are trei copii. Antoaneta! potolește te Aici nu se admite secrete. Stahel! Da ce-i cu sopa? Soția dumii vrea să plece. Are trei copii... Antoneta, Antoneta, unde este Antoneta? Uite-l pe Corman, a înviat. Da. Învierea ta, Corman, nu ne produce nicio impresie. Dar soția ta e superbă. Să știi, Corman, n-ai meritat deloc o soție ca ea. Da, Antoneta, rămirea locul tău, aduc eu supa. Dar o să dureze puțin. Să știi. Să știi, Antoineta, n-ai meritat deloc un soț ca el, nu. No, nu vă merita unul pe altul. Bughi! Ei, ce mai e, ce mai e? Fii și tu atent, dragă, dacă o fi să am nevoie de tine ca martoră. Îi spunem, am mai făcut eu vreodată pe gospodarul? No. De ce v-ați întors, domnule Corman? Credeam că duceți supa, nu? Ce s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? Prietenii dumneavoastră așteaptă supa Ce mai e peste un an? Vreți să știți? Ce s-a mai întâmplat peste un an? În 1967 O clipă să mă uit puțin în dosar Dictatorul militar în Grecia De când sunt în clinica asta? Din ianuarie Acum suntem în iunie Nu-i ficat -o. Nu Atunci ce e? Ficatul vi la dispoziție. Nimeni nu îmi spune ce am Medicul șef zice că e o gastrită Început spuneau că nu se știe ce am O gastrită ciudată, rebelă De ce nu mi-ește spune exact ce am? Doamna Ștahel Ce vrea? Nimic Atunci de ce a venit? Simțea nevoia să vă vadă Egonia cum în Brazilia Se mută și ea cu copiii acolo de Crăciun simți pur și simplu nevoia să vă vadă Am mai intrat o domnișoară Părcă a Marilis Cine? Marelis. de care ați fost o vreme îndrăgostit Și Marilis vrea să vă încurajeze A aflat întâmplător ieri că sunteți de luni de zile aici în clinică Marelis. Marelis. e proastă Poate că o să vă vorbească de metastază Confundă cuvintele străine Acum a intrat și sora, cu un buchet mare de flori. Vedeți, domnule Corman, ați primit flori de la fiul dumneavoastră din America. Mm. Nu mai trandafiri. la fir! Soră, Ce fiu iubitor. Da. Da. Poți să vorbesc cu medicul șef? Îndată, domnule Corman, îndată cum se De ce nu îi faceți injecție? Îndată, domnule Corman, îndată. A, așa cum uite și pe doctor? Ei, domnule Corman, cum merge? Cum ați dormit astăzi? Sără, te rog, Bă? domnul Corman a putut mânca ceva astăzi? Mm, mai puțin ceai. Dă-mi, te rog, foaia de observație. Ei, vedeți, domnule Corman, încetul cu încetul, încetul vă simțiți mai bine. Sără, ține-te, rog, foaia de observație. Domnul Corman vrea să se plimbe acum. Sunteți obosit? Asta e din cauza razelor, dar nu are importanță. O să mai continuăm un timp tratamentul. Acum dăm voie să-ți-l prezint pe noul meu asistent, domnul Dr. Funk. Funk. Da. O să vă îngrijească dânsul cât timp voi fi eu în concediu. Pe că știu, domnul Dr. Funk, e și jucător de șah. Domnule Corman, peste trei săptămâni ne revedem. Domnule profesor. E, trebuie să avem răbdare. Da. aș vrea să vă spun ceva numai dumneavoastră singur. Da. Domnule doctor Fung și domnea soră lăsați-ne o clipă singuri. Domnule profesor, să știe acum ce am. Vă frământați mult prea mult. Să vorbim deschis. O gastrită, o gastrită deosebit de rebelă, știu, știu, domnule Corman, la ce vă gândiți. Ăsta e primul lucru la care se gândesc oamenii când au de raze. Să nu vă fie teamă În trei săptămâni sunt din nou aici Așa cum am spus O să vă placă foarte mult uh, Doctorul Funk. Un medic conștincios Domnule Corman Da Trebuie să avem răbdare Castrita se operează? Nu Atunci de ce am fost operat? Nu ați fost operat, domnule Corman Atunci de ce mi se spune? Cine spune? Soranies Pot să vă vorbesc deschis? Na, rămâne între noi. Desigur, n-am exclus ipoteza asta. Nu vreau să vă ascund. Altfel, nu ne-am fi gândit la operație. Dar ce cu razele astea de cobalt? Vă dați seama, razele sunt o măsură preventivă. Atâta timp cât sunteți aici, vreau să spun... Vreau să spun până când vom fi siguri... Adică absolut sigur că nu recidivează gastrita Probabil că suferiți de mult de gastrită Că aveți de mult uh, dureri de stomac Dar vă închipuiați că e din vina ficatului Noi însă, domnule Corman, vrem să facem totul Ca boala să nu devină cronică Ah oh, de frumoase flori ați primit astăzi Da, de la fiul meu Aveți un fiu? Da, în America hmm? Nu am știut, are o bursă Ce studiază? Cinematografia Are talent După cum spuneam, domnule Corman Trebuie să facem totul Pentru ca boala să nu devină cronică Știm că razele Nu sunt un tratament comod Ce vârstă aveți? Sigur, la vârsta noastră ele comportă Și unele riscuri, așa cum arată Statistica, dar Am fi responsabil dacă n-am încercat totul Vă mulțumesc Ce citiți? Îmi dați voie să văd cartea? No, învățați ușor italiana Ați vrea să știți Când puteți porni în călătorie Vă înțeleg? Chiar în e frumos și toamna Chiar mai frumos încă Nu mi pur și simplu frică De razi De această Descompunere lentă Soția mea știe ce am? Ca să spun adevărat nici noi nu știm ce aveți. Sărut cele doamne Corman. Puteți să mă ascultați o clipă? Da, desigur. Atunci veniți în pace. Nu trebuie să ne audă soțul dumneavoastră. Da. Ce tot ce șotesc? Îmi spuneți că poți să aleg? Da. Ce pot să aleg? Cum să vă comportați știind vă pierdut? Haideți! Mm. Ți-am procurat cărțile. Uite te ți le-am adus pe toate. Ai dureri? Ah? Mm, o să-mi fac o injecție, dar ia loc, te rog. Ai avut măzafir? Ah, cred că da. Cine a fost? Ah, Marlis. Cine e Marlis? Ah, nu mai știu. Domnule nu, nu pleca, Antoneta. Uh, îndată să vă simțiți mai bine. Mm. Să vă fac doar injecția. Uh. La 11 mergem la reaze. Soțul dumneavoastră se va simți îndată mai bine. Uh. Asta-i. Mă scuzați. Azi am vrut să ies în grădină. Am stat de vorbă cu el și am stat de vorbă foarte deschis. Cu cine? Cu doctorul. El nu știe ce am... Spune că la Chianciano și toamna vremea poate fi frumoasă. Dacă ajungem acolo cu mașina, nimic nu ne e inaccesibil. Am studiat harta asta, 75 de kilometri până la Roma, 78 de kilometri până la Siena. O toată. Da, sigur, Hannes, da. Cunoști Siena? Da, Hannes, da. Eu nu. E, hai să ne continuăm atunci lecția, vrei? Mm. Unde am rămas? Uh, decima lezione. Decima lezione. Uh, C'è dore ste domnul? Uh, che cosa desidera il Signore? Il Signore desidera... Vorrei una cravatta. Da. Un deste o Dove ce un specchio... Dove si trova... Dove si trova un specchio... Lo specchio... Lo specchio... Lo studio... Lo spazio? Ah, pluralul... Li e, Așa, lecția 11 -a. Lecția 11 -a. ce Hanes? Am vrut să scriu... De fiecare dată când ești aici... Mi se face o injecție... Păi nu mai știu ce e cu mine Am notat Uite, acum am să vă citesc unul din biletele dumneavoastră Ne-am subapreciat unul pe altul De ce ne-am tot subapreciat? Eu pe tine, tu pe mine De ce am minimalizat tot ce putea să fie între noi Noi nu ne cunoaștem unul pe altul decât așa minimalizați Asta-i tot ce v-a venit în minte înainte de morfina. Lecția 11. a ce lecțiune. Iar vor să-mi fac o ședință de raze. Am să vin și după masă. Sore? Da, doamne. Fii-te bună și du soțul meu la raze. Da, sigur, doamne. Hai, domnule Corman, sprijiniți-vă de mine. Așa, încerc, așa. Acum așezați-vă în scaunul ăsta rulant, aveți grijă de lui. Ușor. Așa. Și acum putem pleca. Știe. Uneori, nu întotdeauna. Da. Poate să mai dureze încă luni de zile, iar dumneavoastră veniți în fiecare zi, acum chiar de două ori pe zi. Nici dumneavoastră, doamnă Corman, nu-l puteți salva, știți bine. S-ar putea ca peste 10 ani sau chiar la anul să se descopre leacul, dar deocamdată destinul... Doamnă Corman... Regretați cei șapte ani trăiți cu el? Dacă v-aș spune, și dumneavoastră aveți posibilitatea să alegeți, și dumneavoastră puteți începe din nou totul de la capăt, v-ați schimba viața? Da. Da? Da. Ha. Atunci poftim că și, și dumneavoastră aveți posibilitatea să alegeți din nou. De unde vreți să începem? Din seara când l-am cunoscut pe Hannes După ce au plecat toți musafirii Prebine Să începem atunci He, Plec și eu îndată. Nu vă simțiți bine? A, din potrivă Să mai fumez doar o țigare, Dacă nu deranjez A foarte plăcut. Unii din ei sunt oameni foarte bine, foarte interesanți. Așa cred. Mai aveți ceva de băut? Uh, Uite, știți. Cu gheață? Poftim. Da, dumneavoastră? Nu, eu uh, mâine am de lucru. Cu ce vă ocupați? Oh. E ora Mai așteptați pe cineva? Din potrivă Sunteți obosit? Sunt mort de oboseală. În nu vă așezați? Eu nu pot să beau mai repede De fapt am vrut să mai ascult odată muzica ceasului ăsta vechi Mă fascinează ceasurile cu muzică Figurile reiau veșnic aceleași gesturi de îndată ce începe clinketul și chiar dacă e același cântec, îl aștept de fiecare dată Cu aceeași curiozitate Dumneavoastră, nu? Am să din nou ceasul Cu ce pot să vă fiu agreabil? Acum am să plec și eu Aveți mașină? Da De ce mă priviți așa? Și eu am de lucru mâine am să vă conduc până la lift. Și acum? Acum i-a plecat. Și acum? Acum sunteți liber. Liber. Să mă uit în dosar. 26 mai 1960. Nu sa fi. Se făcuse târziu, și când invitația au plecat, ea a rămas. Cei de făcut cu o necunoscută care la două noaptea nu pleacă, ci continuă să șadă în fotoliu, fără să scoată o vorbă. Asta nu trebuia să se întâmple. La 11 aveți o ședință. Acum eu trebuie să mă retrag. Poftim dosarul. Domnule Korman, de ce tăceţi? Sunteți liber încă şapte ani de-acum înainte. Ați ascultat Biografia, un joc, de Max Frisch, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Au interpretat Victor Rebenciuc, Constantin Codrescu, Gina Patrichi, Ion Pavlescu, Ica Matache, Alfred Demetriu, Ana Ciontea, George Oancea, Răzvan Ionescu, Constantin Dinulescu și alții. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Nagoe. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.